Ja, willkommen zur Literatursendung Radiotrinkerin, äh, heute die Nummer 6. Äh, heute geht es um französische Gegenwartsliteratur und zwar um dieses Buch hier, was ich gerade in der Hand halte, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Es heißt Die bleichen Füchse und ist von dem französischen Autor Yannick Hänel, äh, wie auch immer sich das ausspricht. Das habe ich vor ein paar Wochen äh, in einer Verlosung gewonnen, Und zwar wurde es zum zweijährigen Bestehen des sehr schönen und auch sehr empfehlenswerten Literaturblogs Libroskop aus Nürnberg ist der äh, verlost und ähm, ja, wenn ihr euch nicht so auskennt in der ähm, Literaturblog-Szene, was ihr möglicherweise nicht tut, würde ich euch diesen Literaturblog doch glatt mal empfehlen als Startpunkt. Denn der berichtet äh, besser über Literatur als ich das, als totaler Literaturamateur könnte. Also der hat auch immer wieder so Schwerpunkte, zum Beispiel auf japanischer Literatur, der Gegenwart, oder auch vergessene Autoren und also der Berichtet auch mehr und äh, aktueller über ähm, aktuelle Romane und was sie in ihrer Gegenwärtigkeit so ausmacht. Also zum Beispiel das, was zur Buchmesse so erscheint, die ja gerade auch in Frankfurt vonstatten gegangen ist. Ja, außerdem kann man über diesen Blog sehr viele andere Blogs kennenlernen, die sind da verlinkt. Und der Blog, der findet sich unter der Internetadresse leproskop.wordpress.com. Das kann ich euch empfehlen. Ich sage die Adresse dann zum Schluss nochmal an. Äh, ja, Heute geht es also um diesen Roman, die bleichen Füchse, äh, auf Französisch Le Renard Pall oder so ähnlich. Äh, der spielt in Paris, aber es geht auch um einen anderen Roman, der in Paris spielt, nämlich den Roman Erschlagt die Armen von Shomona Sinja also auch ähm, auf Französisch geschrieben. Die Autorin ähm, ist irgendwann aus Indien, glaube ich, nach Frankreich eingewandert um 2000 rum. Äh, ja, beide spielen in der Gegenwart oder zumindest in der Gegenwart zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Äh, was in dem einen Fall bei ähm, Die Bleichenfüchse war, das glaube ich 2011 im Original in Frankreich erschienen und in dem anderen Fall Erschlag die Armen, der ist nicht ganz so äh, lange her, das ist glaube ich 2013 in Frankreich erschienen und jetzt 2014 ist der auf Deutsch erschienen bei der Edition Nautilus, ein sehr guter linker Verlag und ist also noch relativ sehr aktuell, während der andere, halt das ist schon vor zwei oder drei Jahren, war der auf der Leipziger Buchmesse präsent. Ähm ja, beide Romane haben nämlich ein ähnliches Romanmotiv, also worum es geht und das ist die Situation der Geflüchteten und Papierlosen in, Frank in Frankreich der Gegenwart. In beiden Fällen ist das aber so ein bisschen gefiltert durch die Wahrnehmung der Erzählerfiguren der Romane, die nicht selber Flüchtlinge sind. Also eine kleine Exkursion wollte ich dann im späteren Verlauf der Sendung auch noch machen, nämlich zu dem Dialogbändchen Flüchtlingsgespräche von Berthold Brecht. Das ist aus dem Nachlass von Brecht in Anfang der 60er Jahre, glaube ich, oder Ende der 50er erstmals erschienen. Also zu Lebzeiten konnte er das nicht mehr veröffentlichen, obwohl er das schon in den 40er Jahren, als er auch selber auf der Flucht war, geschrieben hat. Und zu dem Roman Exil von Leon Feuchtwanger, der, vielleicht wisst ihr das, mit Berthold Brecht auch befreundet war. Exil spielt nämlich ebenfalls in Paris, genau wie die anderen Romane, aber halt im Jahre 1940. Und die Flüchtlingsgespräche von Brecht sind auch ein sehr wunderbares Buch, also mit einem sehr schwarzen Humor, das auch so 1940 angesiedelt ist. Ja, also jetzt aber zu der Gegenwart, die bleichen Füchse von äh, Yannick Hänel. Das hat mich eigentlich sofort angesprochen, nachdem ich diese Beschreibung bei diesem Literaturblog gelesen hatte, wo es um die Verlosung ging. Es ist ein Buch über einen 43-jährigen Mann namens Jean Deschel. Die Figur war mir schon von Anfang an sehr sympathisch, also das ist auch die Hauptfigur in den meisten der vorherigen Romane und Erzählungen von, des Autors Yannick Haenel. Und dieser Jean Daichel, der ist 43 Jahre alt, ist arbeitslos geworden vor kurzer Zeit, verliert dann auch seine Wohnung und zieht einfach in sein Auto, das er von einem Freund, also eigentlich ist es gar nicht sein Auto, er hat es von einem Freund irgendwie, ähm, soll darauf aufpassen, steht vor seiner Wohnung auf der Straße und da zieht er dann hin. Also von da an widmet er seine Zeit dem Lesen. Und dem Trinken, oft aber auch dem Spazierengehen. Ja, also vielleicht sollte man nicht den Fehler machen und um die Romane, um die es hier geht, als so total dokumentarische, erzählte Wirklichkeit betrachten. Denn das Fluchtmotiv berührt ähm, äh, irgendwie auch die Ich-Erzähler als Nicht-Flüchtige. Dazu muss man sagen, dass die Ich-Erzählerin in Erschlag die Armen von Shomona Sinja ist ja zumindest eine Ausgewanderte, ähm, die aus Indien nach Frankreich gekommen ist, obwohl sie, ich glaube nicht als möglicherweise nicht als Asylbewerberin, sondern zum Studieren dahin gekommen ist. Das weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls arbeitet sie zum äh, Zeitpunkt, also die ich Erzählerin, arbeitet als Dolmetscher, Dolmetscherin für die Asylbehörden in Paris. Genau übrigens wie auch die Autorin. Ich darf die jetzt nicht durcheinander schmeißen in meiner Nacherzählung, aber das hat man ja oft, dass ähm, die Autoren und die Ich-Erzähler eine gewisse Deckungsgleichheit miteinander haben. Also ich weiß nicht genau, ob Janik Hähnl auch im Auto wohnt, ich glaube nicht, aber es ist natürlich immer ähm, das biografische Element wandert oft ja in die Romane ein. Bei den beiden Romanen muss ich aber sagen, es sind beide ähm, Erzähler, die halt also keine unmittelbaren biografischen Romane verfasst haben. Beide Autoren und auch die Ich-Erzähler haben so eine Vorliebe für Sprache und fliehen gewissermaßen auch in die Sprache, also in die Bücher und in die Worte. Sie sind beide also... Der Ich-Erzähler in Die Bleichenfüchse lehnt das zwar ab, als sich als Dichter oder so zu bezeichnen, aber da ist doch so eine Nähe dazu. Also es als sind in beiden Fällen Menschen, die sich mit Literatur auch selber befassen. Aber jetzt belasse ich es erstmal dabei, um nicht die ganze Zeit reden zu müssen, spiele ich jetzt nämlich Musik. Da habe ich äh, ein paar meiner französischen Lieblingsbands mitgebracht, Und zwar spiele ich jetzt die Band Tolan, die auch letzte Woche hier gespielt hat und zwar in Plagwitz. Eine sehr tolle Band, die hat in einem sehr kleinen Raum gespielt das Lied heißt äh, Les Abords du Lycée. Sendung Radiotrinkerin. Äh, ja, es geht um zwei Romane heute, das habe ich schon verraten. Und als ich gestern so im Zug saß, äh, ach nee, es war gar nicht gestern, es war vorgestern, da geriet ich ein bisschen in Zweifel, ob ich nun wirklich die Romane, ob das die beiden Romane, diese beiden französischen Romane jetzt wirklich so, die Romane sind, die zur aktuellen Lage unserer nun ständig ja irgendwie ausgerufenen Flüchtlingskrise passen. Aber erstens äh, beziehen sich die beiden Romane ja nicht so sehr auf die momentane Lage. Die sind, ja wie gesagt, schon vor äh, drei oder vier Jahren erschienen. Außerdem helfen sie vielleicht vielmehr ein bisschen einen grundsätzlichen Gedanken in Erinnerung zu rufen, nämlich ähm, äh, die Fähigkeit von Literatur, sich mit einzelnen Menschen zu beschäftigen. Also im Moment ist ja ständig die Rede von der Flüchtlingslawine, der Flüchtlingsflut, Und in den Bildern im Fernsehen kommen zwar auch die Einzelnen manchmal ins Bild, aber, ja, oft werden die auch immer, oft werden die halt als Teil einer Gruppe von Religionszugehörigen, als Menschenschlange an der Essensausgabe oder als Menschen, die man auf jeden Fall in Gruppen voneinander trennen muss, äh, denn sonst würden sie ja vermutlich übereinander herfallen, äh, betrachtet. Also natürlich gibt es die Probleme, die man vielleicht auf Gruppen beziehen kann, auch. Aber äh, ja, diese Fähigkeit von Literatur, äh, den einzelnen Menschen als Individuum äh, so eine, ein bisschen eine Geltung zu verschaffen, äh, ich glaube, dass das eine gute Sache ist, dass Menschen in Erinnerungen zu rufen, äh, wenn man so jetzt die Zeitungen liest oder das Fernsehen sieht, vergisst man das leicht, ja, Literatur hat zumindest die Fähigkeit, einzelne Menschen, ob sie jetzt gut oder böse sind oder vielleicht auch beides gleichzeitig, genauer zu betrachten. In den einzelnen Menschen findet man dann nämlich vielleicht dieselben Widersprüche, die man manchmal auch in sich selbst entdeckt. In der Literaturkritik wurden die beiden Romane, also die bleichen Füchse und Erschlagt die Armen, ein bisschen auch gemischt aufgenommen vielleicht, weil die zu ihrer Zeit auch zu sehr als politische Aussagen nur betrachtet wurden. Also zum Roman Die bleichen Füchse existiert im Internet auch ein Blog des Autors Jannik Hänel, der die verschiedenen Motive des Romans und Verweise auf den Roman so ein bisschen abbildet. Also ich kann dazu sagen, dass Jannik Hänel so ein postmoderner Autor ist und ja, falls äh, die Hörer das, damit nichts anfangen können, die Postmoderne ist so ein bisschen dadurch gekennzeichnet, dass äh, sie sehr viel mit äh, so Verweisen auf eben das, was schon zuvor geschrieben oder gedacht wurde, arbeitet. Ähm Und ja, diesen Blog den ich erwähnt habe, des Autors, äh, den kann man unter der Adresse Pal tumpler.com ansehen. Ja, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht verstanden, aber ähm, also auf Deutsch die bleichen Füchse ist eben der französische Titel und dann ähm, Tumpler ist so eine Art Blogadresse. Wenn ihr das gar nicht versteht, dann könnt ihr es auch auf der äh, Blogadresse zu dieser Sendung. Die heißt nämlich blaubuch.wordpress.com Da ist nochmal ein Link dazu, zu diesem äh, Blog des Autors. Ja, im Roman selber geht es also um diesen obdachlosen Mann, der in seinem Auto wohnt, der wenige menschliche Beziehungen pflegt, obwohl sich so nach und nach herausstellt, dass da doch mehr Menschen sind, äh, die er kennt, der... Äh, von Samuel Beckett findet er Warten auf Godot in, seinem, in dem Handschuhfach seines Autos und darin liest er jetzt oft er duscht im Schwimmbad, im Hallenbad und wohnt irgendwie ein bisschen auch in den Cafés, also er geht morgen früh zum Kaffee trinken in irgendeinem Café. also es geht ihm noch nicht so schlecht er hat dieses Auto er hat noch ein bisschen Geld ich zitiere kurz aus dem Roman vom Anfang, ich bin nicht mehr nur Jean Deschel, der schweigsame 43-Jährige, der Arbeitslosengeld bekommt und in seinem Sozialverhalten nur dem eigenen Kopf folgt, in dem von, vom immer gleichen grauen Mantel umhüllten Körper wohnt jetzt ein Fremder, jemand, dem die Aktualität scheißegal ist, der nur den Rändern Aufmerksamkeit schenkt, dem Saum den Krümmungen der Wolken und dem Unkraut, das die letzten Brachen von Paris bedeckt. Ja, das war das Zitat. Äh, tagsüber streift er also so durch das 20. Arrondissement oft, äh, wo auch sein Auto in der Nähe steht. Er läuft sechs oder sieben Stunden am Tag durch die Straßen von Paris und denkt zu so Sachen wie Wenn man plötzlich seiner Einsamkeit ausgesetzt ist, entdeckt man eine Geografie, einen Zustand, der Erleuchtung mit Ödnis verschmilzt. Ja, Diese Geografie erinnert einen nicht nur an das reale Paris, sondern auch an äh, Textlabyrinthe, die von ganz verschiedenen Autoren in der eigenen Leseerinnerung bereits durchstritten wurden. Es ist ein postmoderner Autor, der auch... Ähm, Wenn sehr an andere Autoren erinnert. Der Zähler entdeckt ein bisschen später im Roman nämlich so geheimnisvolle Inschriften an den Wänden, also Graffitis. Das hat mich äh, sehr an den Roman Die Ohrfeige von David al-Bahari, einem serbischen Autor, erinnert. Das ist nämlich eins meiner, einer meiner Lieblingsromane, in dem auch solche Inschriften äh, oder Graffitis auftauchen. Also da befinden sich die Straßen aber in Belgrad. So, jetzt aber erst nochmal ein Lied, damit ich auch nochmal ein paar Schlucke belgisches Starkbier trinken kann. Das habe ich mir nämlich mitgebracht, denn die Sendung ist ja die Radiotrinkerin. Und trinken ist schließlich auch sowas wie spazieren gehen. Und jetzt spiele ich ein Lied von der Gruppe Radikal Satan. Das ist keine Black Metal Band, sondern sind zwei argentinische Brüder aus Bordeaux. Ja, und Die sind da im Exil gelandet, äh, haben auch schon oft in Leipzig gespielt. Zum Beispiel in der Focke Straße unter schönem Sternenhimmel. Und wenn Sie mal irgendwo spielen, solltet ihr auf jeden Fall dahin gehen. Und insbesondere wenn es draußen unter den Sternen stattfindet. Aber auch natürlich an allen anderen Orten. Also, jetzt das Lied Kri Kri von Radikal Satan. Das war Radical Satan, als ich die Band mal in Lyon getroffen habe. Äh, das war vor ein paar Jahren im Veranstaltungsort Crown Zero oder so. Da ist mir vorher was sehr Seltsames passiert. Also auf dem Weg dahin mit dem Zug an irgendeinem süddeutschen Provinzbahnhof habe ich so einen ungefähr zwölfjährigen Jungen getroffen, der weder Deutsch noch Englisch konnte. Und ich habe die Sprache, die er konnte, auch nicht genau äh, einordnen können und er wollte irgendwie in die Schweiz, so viel habe ich verstanden. Er hatte keine Fahrkarte und ich hatte gerade noch so ein paar junge Leute auf dem Heimweg von der Disco auf dem Wochenendticket halt mitgenommen und da kam er noch so dazu. Es war schon abends, mir ist dann erst in Basel, wo ich dann, ich bin weiter nach Lyon gefahren und Basel ist der Grenzbahnhof zur Schweiz aufgefallen, dass er eigentlich ziemlich planlos war. Ich dachte eigentlich, er geht zielgerichtet irgendwo hin zu seinen Eltern. Aber er wollte scheinbar einfach nur in die Schweiz. Also ich wusste selber nicht so genau, wo die Schweiz eigentlich anfängt... ob sie schon am Bahnhof anfängt, weil Basel ist irgendwie einerseits deutsch... andererseits gehört es zur Schweiz. Später haben wir dann irgendwelche Verkehrspolizisten getroffen... Und äh, er hat sie dann gefragt, also wo er Asyl beantragen kann. Und er ist dann mit denen mitgegangen, die ja eigentlich auch ganz freundlich waren zu ihm. Also es war eine seltsame Situation, weil ähm, da im Laufe der Zeit, gerade da, als ich gemerkt habe, dass er eigentlich gar keine Begleitung dabei hat und auch ähm, niemanden, äh, zu niemandem nach Hause fährt, hatte ich dann plötzlich diese Verantwortung, also dieses Verantwortungsgefühl für ihn, also dass ich ihn irgendwo hinbringen muss und dass ich ihn auch nicht einfach da am Bahnhof stehen lassen kann. Das ist ein komisches Gefühl irgendwie. Und dafür hat unsere Gesellschaft, glaube ich, auch noch keinen richtigen, keinen richtigen Umgang, halt, wie man mit äh, Menschen, die kein Zuhause haben, eigentlich umgeht. Also in dem Roman, um den es heute geht, Die bleichen Füchse von Yannick Hennell, Da freundet sich der Erzähler, der ja auf der Straße in seinem Auto wohnt, mit zwei jungen Schwarzen an, mit Issa und Corey, die beide bei der Müllabfuhr arbeiten. Der raucht, also Jean Deschel, der, ich erzähle, raucht oft mit ihnen morgen früh eine Zigarette und durch ein sehr tragisches Ereignis wird Jean in seinem Auto eines Morgens geweckt, nämlich ein Obdachloser, der sich zum Schlafen in einen der Müllcontainer gelegt hatte, der wird mit dem Müll ausgeleert und stirbt dann dabei. Ja, das sind so Abgründe einer Gesellschaft, in der die Unsicherheit eigentlich auch längst die Mittelschicht miterfasst hat. Der Weg in den Abgrund ist nicht weit. Da geht's dann im nächsten Kapitel des Romans drum. In einer Gesellschaft die sich über die Integration durch Arbeit definiert und wo Arbeit ähm, eigentlich alles ist, obwohl sie nur noch sich irgendwie auch sehr rar gemacht hat, Da kann es jeden treffen. Die Selbstmorde aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes sind nämlich ein Thema im Radio, das Jean, der ich erzähle, äh, abends in seinem Auto so hört. Aber die Selbstmorde sind irgendwie auch ein Teil der Pflichterfüllung. Sie stürzen sich aus den Fenstern kurz nach Büroschluss und der Mangel an Arbeit, da könnte ja eigentlich eine Befreiung sein. Aber nein, irgendwie eröffnet er eine Leere. Anstelle der Arbeit tritt nichts anderes die Spaziergänge und Bücher füllen die Lehre vielleicht nicht ganz aus. Die Zweifel werden noch verstärkt durch die Prophezeiung der permanenten Krise durch einen jungen Philosophen, der dann danach im Radio spricht. Aber die Moderatorin bügelt es wieder glatt und verneint die Schrecklichkeit des Lebens, weil die Schwärze ist doch ziemlich unschön. Und sie spielt ein Lied im Radio. Und das tun wir jetzt auch, obwohl wir an die Schönheit der Lehre und der Befreiung von der Arbeit glauben, spielen wir ein Lied. Und zwar nochmal die Band Radical Satan mit dem Lied La Vibora. Musik wie Bora, ihr hört immer noch die Sendung Radiotrinkerin bei Radio Plau. Und an dieser Stelle schleichen wir uns schnell in den anderen Roman, den ich heute vorstellen möchte, nämlich den Roman Erschlagt die Armen von Shumun Yasinja. An dieser Stelle muss ich vielleicht eine kleine Schwäche eingestehen, nämlich die Freude an den Texten und zwar auch an denen, die eine völlige emotionale Finsternis Children. Also zum Beispiel in meiner Jugend habe ich gerne Van Gogh oder der Selbstmord durch die Gesellschaft von Antonin Artaud gelesen. Das war mir ein Vergnügen. Danach habe ich dann auch sehr gerne Horrorfilme gesehen und die düsterste Musik äh, angehört und die habe ich freudig vor mich hingesummt und um diese Zweischneidigkeit äh, darum, dass man schreckliche Dinge anhören muss und das Lachen aber manchmal nicht unterdrücken kann geht es auch in den Roman Erschlag die Armen. Der Titel bezieht sich nämlich passenderweise auf eine kurze Erzählung von Charles Baudelaire, in welcher der Erzähler, also es ist eine Art Prosa-Gedicht, ganz erschöpft ist von der Lektüre sozial-utopischer Romane des 19. Jahrhunderts vermutlich. Und er geht dann auf die Straße, trifft dort vor einem Lokal einen Bettler und schlägt einfach so auf ihn ein, wie sich dann herausstellt, um ihn schließlich zum Widerstand zu ermutigen, denn der Bettler schlägt schließlich zurück und der Erzähler überreicht ihm dann sein ganzes Geld in dem guten Gewissen. Ihm zu einer Art Emanzipation verholfen zu haben. Also, das ist natürlich auch ein sehr äh, ähm, schwarzer Humor, der vermutlich hinter dieser Erzählung von Charles Baudelaire steckt. In einer gewissen Deutung bezieht sich das vielleicht auch auf den Widerspruch zwischen dem schönen Schein der Worte äh, dieser sozialen Utopien und der Absurdheit dessen, was dann eben auf sie folgt und nicht folgt, nämlich eine Veränderung der sozialen Umstände, die Folgt auch auf die schönsten äh, Romane eben nicht. Ja, in der Welt dieser schönen Worte verfängt sich auch die Ich-Erzählerin in diesem Roman von Shomunia Sinja. Äh, sie arbeitet nämlich ähm, in den Asylanerkennungsverfahren in Paris. Und irgendwie verfängt sie sich in dem Widerspruch halb zur wohl ernährten Seite der Behörde zu gehören als ähm, gut bezahlte Dolmetscherin und halb irgendwie auch zum Elend der Geflüchteten, denn sie ist ja selber mal aus Indien gekommen, wobei Indien ein, glaube ich, so vielschichtiges Land ist, dass man da natürlich nicht so einfach sagen kann, sie ist aus Indien gekommen und das bedeutet dann, aber trotzdem kann sie das Elend der Geflüchteten äh, aus ihrer persönlichen Biografie nachvollziehen, das ist die Hauptsache. Ja, sie verfängt sich in diesem Widerspruch und dass sie aus diesem Land kommt, in dem die Flüsse über die Ufer treten und die Existenzgrundlage vernichtet wird. Aber halb gehört sie eben auch zu den Frauen in der Behörde, die da arbeiten und die die Unterordnung unter patriarchalische Stammesgesellschaften im modernen Frankreich natürlich längst überwunden haben. Aber halb gehört sie eben auch zu diesen Männern, die teilweise aus dem Elend der Bürgerkriege flüchten und die eigenen Frauen unterdrücken. Also sie hängt irgendwie in der Luft dazwischen und es gibt aber keinen Zurück mehr. Und die Wut, die sie da empfindet, die wächst. Und die Männer, sie redet immer von den Männern, in den Anerkennungsverfahren, Sie biegen sich ihre Geschichten zurecht, so wie sie verlangt werden. Was sollen sie auch sonst tun? Und wie soll sie ihnen auch helfen? Aber die Wut muss sie unterdrücken. Und sie gehört weder auf der einen Seite dazu noch auf der anderen. Und im, ja, im Grunde ist hier aber vielleicht nicht, wie das klingt jetzt, so ein dokumentarischer Realismus äh, am Werk, sondern es äh, ist auch wieder so eine Freude an den Bezugnahmen, die sich vermischt mit so einer biografischen Wahrhaftigkeit, hat da auch Referenzen an äh, Helden von Kafka äh, drin versteckt, nämlich der, der ihr äh, Amtsarzt heißt zum Beispiel Herr K. Ja, und es gibt eigentlich ähm, dann im späteren Teil doch viele Bezugnahmen auf äh, Bücher von Kafka, den Prozess vor allem und dazu passt jetzt vielleicht nochmal ein Lied von Tola, ja, von denen spiele ich jetzt nochmal das Lied Don La Roche. Il va partir j'ai mal à Um den Roman von Shumona Sinja, äh, Er schlagt die Armen. Und diesem Roman muss man schon äh, auch so eine Art äh, slapstickhafte Komik zugestehen. Äh, sie haut nämlich dann schließlich am Ende ihres Romans einem Flüchtling in der Metro eine Weinflasche über den Kopf, als der sie da bedrängt, ähm, Dann Landete sie vor dem Amtsarzt bzw. Amtspsychologen namens Herr K. Und war dort befragt und irgendwie auch in die Ecke gedrängt. In eine Ecke, die er in ihrem Job als Dolmetscherin und als Teil des Asylanerkennungsverfahrens irgendwie auch bekannt vorkommen muss. Und ich zitiere mal kurz. Mehr als vor allem anderen musste ich mich vor seinem Lächeln in Acht nehmen, Frage für Frage drängte er mich an eine Wand, die es vorher nicht gegeben hatte, die er nach und nach hinter mir errichtet hatte. Herr K. hatte mir eine Pappfigur gemacht, die zu seinem einfach gestrickten Verdächtigungen passte. Eine gewöhnliche Überläuferin, aber eine, die zudem alle verachtet, die ihr ja ähnlich sind. Eine Frau im Exil so entfremdet, dass sie die ihren nicht mehr erkennt. Ihre Hingabe für dieses Land macht sich durch Übereifer verdächtig, durch die nie dagewesene Umkehrung der grundlegenden Ordnung. Ihre Liebe zum einen ist in Wirklichkeit nur der Hass des anderen. Sie schließt diejenigen in ihre Arme, die sie am wenigsten kennt und lehnt ihr Volk ab, um sich selbst nicht ins Gesicht sehen zu müssen, um sich selbst zu entkommen. Alles verändert sich, wird kompliziert, muss durch die krummen Rohre des Destillierkolbens in ihrem Inneren. Und der Auswurf kann einem Angst machen. Ich sitze vor ihm in seinem Büro und erwarte das Urteil. Mein Körper schwankt vor Erschöpfung und Ungeduld. Herr K. wartet darauf, dass ich die Pappfigur mit Kugeln durchlöchere. Ende des Zitats von Shumona Senior. Äh, ja, wesentlich für diesen Roman ist glaube ich nicht, was er für eine politische Sicht auf diese Dinge verrät, sondern dass er konsequent diese innere Perspektive voller Widersprüche äh, auseinandernimmt, Und einen dann ebenso damit nach Hause entlässt und auch die Ich-Erzählerin. Und ja, die Obskurität der Gedankengänge ist auch die Stärke des Romans Die Bleichen Füchse von Janik Hähnel. Also viele Handlungsoptionen werden in beiden Romanen nicht zugelassen. Irgendwie sind das immer noch diese klassisch handlungsunfähigen, passiven Romanfiguren, die man auch zum Beispiel an Kafka's äh, Romanfiguren manchmal so mag, dass sie so hin und her geschubst werden. Vom Schicksal oder auch bei Flauberts Erziehung der Gefühle zum Beispiel ist mir das so in Erinnerung, dass diese Hauptfigur Frederik da äh, ja so einfach eigentlich total handlungsunfähig ist und aber das auch ein äh, eine erzählerische Sichtweise ist dann halt ähm, die Vorgänge zu beschreiben, aber die Figuren nicht handeln zu lassen. Mh, Hänels Buch ist irgendwie auch ein äh, postmodernes Netz aus Motiven und Bezügen. Das sieht man besonders gut, wenn man diesen Blog von Yannick Hänel, den ich schon erwähnt habe, äh, lesrenarspal.tumbler.com ansieht, äh, der auch nochmal auf meinem Blog irgendwie verlinkt ist, blaubuch.wordpress.com. Äh, der Romanfigur Jean Deschel gerät in ihrer Verlassenheit selber in eine persönliche Krise, trinkt mit, er trinkt mit seinen Künstlerfreunden, die er so hat, in den Cafés von Paris, wie man sich das so vorstellt, ähm, wenn man an Paris denkt, aber so richtig zu ihnen gehören tut er irgendwie nicht. Ähm, er begibt sich dann auf die Spur geheimnisvoller Inschriften, die er bei seinen langen Spaziergängen durch Paris ähm, bemerkt die einen Aufstand der Masken ankündigen oder zum Beispiel solche Aussagen haben wie die Gesellschaft existiert nicht, Frankreich ist Verbrechen oder sowas wie Identität gleich Fluch. Dann lernt er auch auf der Straße Anna kennen, eine Frau, deren Vorfahren, wie er dann herausfindet im 19. Jahrhundert, in der polnischen Sektion der Internationale aktiv waren, die lange in New York gelebt hat, also Anna selber. Sie lässt das Bändchen der Bürgerkrieg in Frankreich von Karl Marx im Hallenbad liegen. Sie trifft er dann beim Blutständenspenden wieder und hilft ihr irgendwie da auch und zieht dann mit ihr zusammen durch die Straßen. Also hier dienen die Romanfiguren irgendwie als Stichwortgeber für die Bezugnahme zu Ideen und Texten, also in erster Linie jetzt zu Karl Marx, aber auch ähm, zu Rousseau, äh, von dem dann ein Text noch äh, irgendwie angepellt wird der auch in Paris spielt, aber auch ganz andere Bezüge verbergen sich unter dem Pflaster von Paris, Bezüge zu William S. Burroughs oder zu den Situationisten oder zu poetischen Anarchisten wie Hakim Bey aus New York, also über sie lernt er, also über die Anna lernt er dann die Urheber dieser rätselhaften Inschriften auch kennen und geht mit Anna zusammen in ein Haus, wo viele dieser äh, Sans-Papier, also der papierlosen Migranten leben, zu denen er sich auch irgendwie hingezogen fühlt. Er mag sie. Äh, und hier beginnt dann auch so ein kleiner Exkurs in die Mythologie ähm, dieser Migranten. Äh, er trifft dann nämlich, also einen äh, dieser äh, Migranten, die da wohnen, den alle Krio nennen. Also und die Mythen sind irgendwie die des Stammes der Dogon aus Mali. Also und da erklären sich dann erst bestimmte Symbole hinter diesen Inschriften, die er auf den Straßen von Paris gefunden hat. Ähm, deren äh, Urheber wohnen nämlich scheinbar auch in diesem Haus äh, voller Papierloser. Und er fragt dann diesen Creo, was es damit auf sich hat mit diesen Inschriften und der sagt ihm, äh, ja, hier hat niemand Papiere, die einen haben nie welche gehabt, weil Frankreich ihnen keine geben will. Die anderen, diejenigen unter uns, die welche hatten, haben sie vernichtet, damit das Fehlen von Papieren kein Manko, sondern eine Stärke ist. Für die Gesellschaft ist es nötig, dass wir eine Identität haben, damit sie uns kontrollieren kann. Wir müssen diese Logik durchbrechen. So, ja, das war ein kurzes Zitat aus Die Bleichenfüchse. Jetzt muss ich aber erstmal einen Schluck belgisches Starkbier noch trinken und spiele nochmal ein Lied, nämlich nochmal von der Band Tolar aus Cannobel. Das Lied äh, 31.12.2000. ist halt immer noch in der Sendung Radio-Trinkerin bei Radio Pro Und wir nähern uns aber dem Ende und ich muss mich beeilen. Ähm, ja, eine der Inschriften in diesem Roman, äh, die Blechenfüchse, nämlich die Inschrift, die Gesellschaft existiert nicht, scheint auch ein Ausbruch von Margaret Thatcher aus den 80er Jahren zu sein. Das habe ich nämlich irgendwie in dem Buch The Temporary Autonomous Zone von Hakim Bey irgendwie plötzlich aufgeschnappt und habe da plötzlich so einen Bezug hergestellt. Das ist vielleicht auch einer der ähm, Stärken dieses Romans, dass man diese Lust daran, so Bezüge herzustellen, äh, da vermittelt bekommt. Und, und Margaret Thatcher meinte wahrscheinlich etwas anderes natürlich, als die Autoren dieser Inschrift von diesem Pariser Graffiti, ja, auf die mythologischen Spuren in dem Roman und die Bezüge zum Anarchismus muss man sich eben natürlich einlassen, aber von Politik und Identität distanziert sich der Erzähler irgendwie. Mir gefällt das eigentlich sehr gut, auch ähm, wenn sich das Ende von Die bleichen Füchse in so einer Art Manifest verliert, das aus dem Ich-Erzähler dann einen Wir-Erzähler macht, der eben, ähm, eben aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, nämlich als Vertreter einer äh, Menge oder Gruppe. Ja, und manchmal verliert sich dann dieser zweite Teil des Buches auch in so einer Spur mit zu so viel revolutionär mystischen Metaphern, die er ja, da so am Himmel leuchten sieht. Also darin bezieht er sich vielleicht auch auf das Buch Der kommende Aufstand, das in der Zeit, in der die Bleichen Füchse erschienen sind, wenn ich mich richtig erinnere, auch so eine weitere Verbreitung gefunden hat. Die Beiden Freunde von Jean Deschel, diesem Ich-Erzähler, Issa und Corée, die sterben dann nämlich an, in der Seine, dem bekannten Pariser Fluss, nachdem sie von der Polizei verfolgt wurden und ihnen die Ausweisung aus Frankreich droht. Und aus diesem Trauerzug für Issa und Corée entsteht so eine Art riesenhafte Demonstration schweigender, maskierter Menschen, die ihre Identitätsnachweise auf den Straßen von Paris verbrennen. Also so eine richtige soziale Utopie. Er wächst für Yannick Hähnl daraus nicht. Also auf die Gesellschaft kann man nicht zählen, denkt er. Es gibt kein richtiges Happy End. Also es ist zwar eine große Menschenmenge, die sich für dieses neue Gute irgendwie engagiert, aber ja, darin weicht er vielleicht auch ein bisschen vom Optimismus dieses äh, Bändchens zum kommenden Aufstand ab. Aber jetzt spiele ich schnell noch ein Lied von, nochmal von Tolar Will Portuaire. Oh, <laughs> Radiotrinkerin. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal in äh, die Vergangenheit hinabsteigen. Paris war ja auch ein Ort des Exils für viele deutsche Immigranten in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also einer der Exilanten wird auch in den gleichen Füchsen als Motto vorangestellt, nämlich Walter Benjamin mit dem Zitat Überwindung des Kapitalismus durch Wanderung. Ähm, auch äh, Autoren wie Leon Feuchtwanger oder... Ähm, Ähm, Rudolf Leonard befanden sich damals in Paris, von denen ich euch jetzt noch ganz schnell vielleicht Bücher empfehlen kann. Exil von Leon Feuchtwanger oder In derselben Nacht von Rudolf Leonard. Und eigentlich wollte ich auch noch von Bertolt Brecht die Flüchtlingsgespräche kurz erwähnen. Aber das habe ich jetzt leider nicht mehr. Deswegen ähm, spiele ich jetzt noch ein Lied und überlasse es euch selber, diese Bücher zu lesen. Und ihr hört aber noch kurz das Lied Kerutelem von der Pariser Band Tear of a Doll Auf Wiedersehen